Yes, avsnitt nummer fyra av förlossningspodcasten med mig Moa Gunnarstötter. Den här gången har jag träffat min moster Sigamaya. Hon berättar om när hon födde sitt första barn hemma i Holland, en hemförlossning, alltså väldigt spännande och väldigt roligt att få höra den historien. Tack så mycket för det Sigamaya. Och så vill jag också säga tack till min bror Ragnar för att han alltid hjälper mig att klippa podcasten. Och sen tack till min bror Gudmunder som har gjort den fina intromusiken. Men ja, det var det. Tack ska ni ha. Hej! podcastavsnitt med moster Sigamaya. Mm. Var det ja. roligt. Mm. Kul. Eh, kan du berätta lite om dig själv? Mm. Moster Maja. Sigamaya heter jag och bor eh, ute på landet i ett hus. Eh, kommer från Island mm. förstås och jag har bott i Sverige i jag tror 20 år nu. Sammanlagt då med lite avbrott sådär. Och jag har två barn, Tanja som är 19 och Simon som är 16. Mm. Mm. De är utflugna. De är utflugna. Eller lite här, halvt. Ja, halvt utflugna. Mm. Tanja är utflugen ganska ordentligt och Simon sådär, halvt om halvt. Mm. <här> hur var det liksom, hur gammal var du när du fick Tanja? Jag var, hon födde i augusti och jag blev 27 i september då, så mm. 26 var jag. Hade du, alltid, hade du alltid velat ha barn? Mm, absolut. Ja. Jo, jag kommer, aldrig, jag kommer aldrig ihåg något annat än att jag liksom ville ha barn faktiskt. Mm. Det har alltid varit något jag ville. Ja. Mm. Mm. Hur... Um... Hur var du när du var gravid med tanja? Det var. Det var jättehärligt jätte, jätte för att jag ville ju otroligt gärna bli med barn, ville jag. Därför att jag blev gravid en gång innan och fick missfall. Mm. Och efter det så kändes det som att det, det var ju det jag ville att, att bli med barn igen. Så att, jag var väldigt, väldigt glad för det. Mm. Och samtidigt så, så var det väl också så att, att graviditeten präglades lite grann av rädslan att det inte skulle gå bra. Liksom. Så jag tror inte det var förrän väldigt långt in i, i graviditet som jag släppte på det liksom, mm. mer. Så Men... Det, var, det gick väldigt bra. Det var liksom en bra graviditet. Jag mådde bra. Jag var ju, mådde ju illa i början och ville helst inte äta överhuvudtaget. Eh, och så eh, visste jag ju att allt det här är nyttiga som man ska äta. Och, och ville ju äta det och det gick inte. Jag fick inte i mig det. så att Det var det var en kamp. verkligen så att Det enda som hände första tiden var att jag gick ner i vikt. Så, för att jag, jag ville inte äta och, och mådde ja, ganska illa. Men sen gick det över och alltså jag, jag tror att jag hade en väldigt, väldigt, väldigt lätt graviditet. Mm. Det var ingenting som var egentligen jobbigt eller svårt. eller liksom. Nej. Jag tyckte det var bra. Ni, bo, bo, ni bodde i Holland då? Ja, precis. Vi bodde i Holland, ja. då. Mm. Jobbade du samtidigt? Ja, det gjorde jag. Jag jobbade i en sån här trädgård, ja, som man odlar frö, biodynamiskt mm -hmm. såklart och där, jag blev ju ja, jag jobbade där ända till uh, oj, maj tror jag kanske mm. så utan jag födde i augusti då mm. så jag tror att det var tills där så med det gjorde jag för jag kommer ihåg att jag fick åka väldigt, väldigt tidigt på för att komma till jobbet och i december var jag ju i början av graviditeten och mådde väldigt illa och satt och åkte buss på morgonen jättetidigt och folk andades på mig och anddräkt Uff. var verkligen det värsta jag visste jag stod nästan inte ut med det och så jag kommer ihåg en morgon så, så regnade det och blåste och hållande plats med en pannkaka och så mådde jag så illa och så kom jag ut i bussen och det var en bit att gå, liksom, mitt ut på landet, ja, på Holland, i Holland, då, så, så mycket det går. Och ja, precis hann jag ut ur bussen och så fick jag stå i vägkanten och kräkas i regn och blåst och kolmörker <laughs> i december. Det var lite dystert. Så. Men samtidigt så tyckte jag att det var lite komiskt också, mm. lite så här roligt. Men satt, jag, jag mådde väldigt bra. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg någonting som var jobbigt. Jag, jag älskade att vara gravid, verkligen. Ha det här lilla barnet där och sparka. Och, ja, jag tyckte jättemycket jätte om att vara gravid faktiskt. Gjorde. Mm. Ja. Härligt. Mm. Hur var det liksom på den tiden, mm. säger <laughs> så, gjorde, mm. gjorde ni ultraljud och sånt. Alltså man, vi blev erbjudna det många gånger. Kan mm. säga. Men jag ville ju inte. Och vi ville inte. Just Absolut det. inte. Detta barn skulle inte petas på. Nej. På, på något sätt. Så att vi avböjde helt mm. enkelt. Mm. Vi fick det om vi ville. Ja. Mm. Hur var liksom mödravården där? Jo, den I ja. alltså den var helt perfekt egentligen. På, alltså första, första gången jag var till barnmorskan så... Så frågade hon mig, jag sa hon, vill du föda hemma eller vill du föda på sjukhus? Jag vill föda hemma tack, sa jag. Det är, det är supervanligt med hemförlossningar där, vi ställer. det det? är, är det väldigt det? vanligt. De har, de har ju ett system uppbyggt liksom runt hemmafödslar hemma som är väldigt alltså vattentätt. Det, det är väldigt ordentligt. Mm men de är också väldigt noga i alla fall då när jag bodde där då, och var gravid så alltså var det minsta minsta lilla fel så att de upptäckte någonting så då fick man inte föda hemma så att det, det var alltså bara när allting var perfekt egentligen ja, precis som det skulle vara ja. men då var det heller inget problem då var det bara som sagt första besöket liksom, ja tack jag vill föda hemma ja. mm, faktiskt jag kanske ska berätta det lite för jag, jag visste ju det långt innan att jag ville föda barn hemma. Ja. Så det var ju perfekt att jag kom och bo i Holland. Liksom, där ja. då. För att, eh, vad var det? Sex år innan fyra, fem, sex, sju år innan Tanja föddes, då var jag med om förl en förlossning. Mm. Hemma. Och eh, min syster som fick sitt tredje barn hemma. Och jag fick vara med, vilket var helt och är fortfarande helt fantastiskt ett av det ja det är sånt där som man bara inte glömmer bort liksom. Och jag var med hela förlossningen, jag såg innan han föddes och allting och det var ju ja, det, var, det var inte någon jättelätt förlossning så där så att det gjorde nog att jag fick en ganska realistisk bild också av hur det är att föda barn så att för mig har det där varit helt ovärdeligt faktiskt. Mm. Och då visste jag bara efter den gången så visste jag att okej, okay, jag ska föda barn hemma. Och det var bara helt klart för mig. Så ja. det var aldrig någon fråga. Liksom. Det var solklart. Det är klart. För när mm. man ändå har sett det då, mm. man ju, då fattar man ju kanske mm. mer vad det innebär. Mm. Än när man läser om det eller jag tror fantiserar det. Ja. om ja. det. Eller så. Jag tror det. Ja. Ja. Så att det här med hemmaförlossningar det, det var någonting som jag väldigt gärna ville jag tyckte egentligen så tyckte inte jag att det fanns något annat alternativ Nej. därför att jag har aldrig förstått för mig själv då bara, jag, alla gör som de vill men för mig själv så har jag aldrig förstått vad jag ska in på sjukhus och göra för att föda barn därför det är inget fel på mig jag ska bara föda barn ja, det. Det, var väldigt, alltså, det, det var stenhårt min övertygelse liksom. mm. så, så att det kändes jätte, jätteklart. mm Ja, tur att du var i Holland. Ja, verkligen. Mm. Kommer du ihåg liksom hur det var på slutet av din graviditet när det började mm. närma sig? Jo, um, um, alltså jag kommer ihåg precis i slutet kommer jag ihåg ganska väl för hon var ju inte så på tid, min lilla dotter. Utan hon lät ju vänta på sig lite grann. Mm. Jag har för mig att hon... Att, att det var 9 augusti... Hon skulle födas. Och sen föddes hon den 20. Mm. Mm. Um, och... Uh, jag, jag kommer ihåg väldigt väl faktiskt... På, på slutet hur jag gick liksom... Och verkligen tänkte och funderade... Mycket på liksom... Mer, mer och mer vem det här lilla barnet var. Liksom och när skulle hon eller han då komma? Och... och och just den här känslan liksom när jag gick och la mig på kvällen så tänkte jag, okej, okay, tänkte jag tänk om, det, tänk om det ligger ett barn där i morgonbitti bara alltså den känslan, och den var så overklig just med första barnet jag kunde liksom inte föreställa mig det egentligen hur, hur det där skulle gå till på, på något sätt, det är så det är så overkligt fast man har magen full med det här barnet så fattar man, jag fattade inte liksom riktigt sådär Mm. Men alltså, ja, det är klart, det, blev ju, det var varmt i Holland. Ganska varmt den där sommaren. så Det, det var varmt och det var ju lite tungt. och så där, men, mm. men återigen inte något särskilt besvärligt. Mm. Tänkte kom. du mycket på förlossningen? Ja, det gjorde jag ju. Ju närmare det kom så då det är klart, alltså jag tänkte på den samtidigt så kände att det var ju ändå även om jag hade sett en förlossning så det var det var så abstrakt att försöka sätta sig in i, för jag, jag visste ju inte jag visste ju inte hur det skulle kännas liksom, ingen aning kände jag, så jag, jag, jag alla säger ju också väldigt olika och det enda som jag var helt övertygad om det var att det skulle komma att göra ganska ont mm. det var jag ju ganska förberedd på ändå mm. Mm. så vad hade du mer för förväntningar på förlossningen? Eh, att jag skulle verkligen få vara kvar hemma. Mm. Och eh, att hon skulle födas hemma. Jag, jag tror faktiskt att min största... Det kan ju låta konstigt, men mitt största bekymmer det var att det skulle bli någonting så att vi var tvungna att fara iväg liksom, till mm. ett sjukhus eller något. Mm. Jag kommer inte ihåg att jag var rädd för själva förlossningen. Eller att jag liksom tyckte att det var särskilt läskigt. Det var mer den här undran. Sådär. Men gud, hur, hur, hur blir det här? Liksom? Mm. Och sen naturligtvis att, att få själva barnet. Det var ju också helt obegripligt på något vis. Och ja. helt fantastiskt att tänka på. Så... Ja, alltså jag, hade ju, jag hade ju innan förlossningen så hade jag jag pratade ju med till exempel min syster mycket och fick mm. väldigt, väldigt bra liksom, råd om hur man hur, hur det kan vara bra att göra mm. så Så att det jag var väldigt inställd på ändå, det var ju att försöka vara i själva liksom vara i det som hände så att säga mm. och, och inte och försöka att inte kämpa mot så mycket mm. och verkligen koncentrera mig för det var ju lite det budskapet jag tycker att jag, jag fick liksom att koncentrera sig på det som jag, jag skulle göra mm. ja mm. så inte, inte kämpa mot så mycket ja, just det. så det tror jag nog eh, det tänkte jag nog på en del sen jag, hade jag ju tänkt också på det, det kommer tillbaka lite vart efter vi pratar här hur det ja var så jo men jag hade ju tänkt på hur jag ville föda barnet ja. alltså hur jag ville vara och eh, i Holland så har man ju en speciell förlossningsstol. Aha. Det är, hur ser den ut? Ja, hur ser den ut? Alltså, om man tittar på den från ovansidan så ser den ut som en, en toalett sits fast öppen på framsidan. Mm. så Inte rund alltså utan ja, med en öppning. Och sen är den bara uppe på en pall eller vad man ska säga. Så att man sitter rätt högt. Mm -hmm. eh, och, eh, och sitter på den där om man säger det så Och sen är det bara öppet liksom ner så man kan sitta verkligen och... och... Förstår du? Mm, ja. Får du en bild? Ja, absolut. Det, mm. Jag födde Sigge på en liknande ja. förlossningspall. Fast den ja. var låg och typ som en hästsko. Ja. Inte hög, men Nej. lite. Eller hög, men ja. Mm. ja. Den var väl inte jättehög, men, men den var ju liksom... Så att man, man satt väldigt bekvämt. Ja. Och det där visste jag ju innan. Så att det det vill jag Antingen det, eller bara liggande på alla fyra, eller hängandes, eller något sånt där. Ja. var ju min plan, liksom. Ja. Och jag hade också funderat faktiskt in på hur jag skulle, för det hade jag också fått lite tips om jag funderade på hur jag skulle vara, var jag skulle vara och hur jag skulle sitta eller ligga eller du vet så här, mm. innan. Och eh, så lite rent tekniskt hade jag nog faktiskt funderat så liksom. Mm. Vilket rum hade du tänkt liksom att själva bebisen skulle mm. komma ut i? Hade du en plan för det? Mm. Jag tror att det var ganska självklart. Vi, vi bodde inte i så stor lägenhet. Så det var liksom vardagsrummet var störst. Mm. Och mest plats. Så jag tror aldrig att vi hade några andra planer än att, att vara där faktiskt. Mm. Det var liksom... Mm. Hur tänkte du med smärtlindring? Höll man på med akupunktur och sånt? Nej. Nej. Alltså jag tänkte ju... Jag tänkte ju om det som, som allt annat som skulle peta på mitt barn. Att mm. aldrig i livet. Mm. Tänkte jag ju förstås. Så att jag, hade, jag tror faktiskt. Jag vet inte ens om jag tänkte så mycket på det ens, För att det var så självklart för mig att jag skulle absolut inte använda det. Det kan ju låta lite förmätet sådär. Va? Men, men jag, nej jag tror det var nog så. Det, det var inte riktigt ett alternativ. Nej. Mm. Kommer mig. du ihåg vad det fanns liksom? Nej. Nej. Jag tror inte jag fick det och presenterat för mig heller. Nej. Inte vad jag kommer ihåg. Men jag har frågat säkert aldrig efter det heller. Nej. Jag minns inte någon diskussion med någon barnmorska om, om det överhuvudtaget. Just det. Men hur, var det, hur länge hade du bott i Holland? Alltså med språket och så? Hur mm. är det? Jag hade... När hon föddes med honom. Ja. Ehm... Mm. Um. 91 kom jag dit i januari 91, 91. Jag hade ju bott där nästan två år kanske. Och pratade du bra holländska? ja. Jo det gjorde jag ju, det var ja. ju tur ja. Eftersom jag fick föda henne på holländska, inte för att jag sa så mycket Men eller... Men hela liksom När du gick i mödravård och allting Det var aldrig något besvärligt Med språket eller så? Nej, inte vad jag kommer ihåg faktiskt du i språkbegåvning? Ja, det var ju tur det i det fallet. Ja, det. Nej, det var ett och ett halvt år när jag blev gravid, när jag hade bott där i ett, mm. ett, och ett och ett halvt år. Ja. Så, ja, drygt två år när hon föddes. Coolt. Mm. Ja, det känns som att du hade en ganska tydlig bild av hur du ville ha det. Eller vad du inte ville ha så också. Jo precis. Jag har, som jag säger. Allt det här tekniska om man säger så. Mm. Det hade jag nog ganska klart för mig hur jag ville. Och jag, jag visste ju hur jag ville göra. Jag, jag ville. Jag läste ju mycket böcker när jag var gravid. Väldigt mycket såna här alternativa böcker. Och jag har dem till och med så här, om en klinik i Frankrike där man födde sina barn väldigt naturligt liksom. och jag läste allt sånt där som jag kom över mm. och, och temat var alltid liksom så naturligt som möjligt så det var väl mm. det var väl så det var väl den bilden jag hade mm. innan mm. sen som jag sa så är det ju det är svårt det är svårt att göra sig en bild liksom man vet inte mm, verkligen hur, mm. hur började förlossningen då? ja den började jag gick och la mig på kvällen vet jag och och jag tror att jag somnade en liten liten stund jag är inte säker på det längre men jag tror det vaknade av att det kändes väldigt konstigt. Mm. <laughs> och, och jag var ganska säker ändå, så här, rätt snart, liksom att nu, nu är det någonting mm. på gång här. Och det var, det var liksom väldigt lätta verkar, där Inte något inte no mycket. Det var inte så att det gjorde jätteont utan det var mer bara att jag, jag visste liksom att, ja, att det var i alla fall igång. Och det här var klockan kanske... Usch, vad kan det nu ha varit? Jag tror kanske halv två, två eller någonting. På morgonen. Mm. Och, och... så väckte jag ju Arjen då. Tenias pappa. Och liksom att... Nu händer det någonting. Du måste vakna. Mm, och det gjorde han. Med besked, tror jag. Faktiskt. Och... Men sen, alltså sen, var det, sen var det bara så där. Ganska lugnt liksom Och inte som jag säger, det var inget som kändes särskilt jobbigt eller så. Och det här höll på. Ja, jag tror jag kanske somnade lite grann. Liksom, bara låg, jag låg kvar i sängen, jag gick inte upp liksom. Så. Och sen. Jag tror klockan var närmare fem på morgonen. Sen så kände jag att nej, men nu, nu måste jag liksom gå upp. Mm. Jag kommer inte längre ihåg varför, men jag tyckte väl i alla fall att jag skulle det. Och och resa mig ur sängen mm. och så som jag minns det så var det precis som att då, då bara hände någonting. För, för då, då drog det igång alltså pang, bara. Otrolig kraft plötsligt. liksom Och Alltså jag, det jag minns av, av just det, det var att som sagt, jag gick upp och jag gick lite och så, så blev det bara helt otroligt mycket verkar. Ah. Vä väldigt snabbt liksom. Mm. Och där kommer jag ihåg att en, en stund så tappade jag fattningen fullständigt. Mm. För då kände jag liksom, jo det hade jag faktiskt också innan tänkt mig att det skulle vara verkar, pauser du vet, mm. som i filmerna och, och böckerna och sådär så, så hade jag faktiskt föreställt, föreställt mig det det var inte så utan det bara körde på och som sagt, där kände jag en, en stund att jag, jag vad ska jag göra? det här går ju inte mm. och jag kommer ihåg att jag kräktes för det var bara det var otroligt äh, överväldigande ja ah. Det var, det, var, det var som att någon hällde en hink med någonting över huvudet på mig. Förstår du? Mm. Det var så det gick till. Liksom. Mm. Så jag kräktes och jag visste inte riktigt vad, vad jag, hur jag skulle bete mig. Eller vad jag skulle ta vägen. Liksom. Men, men sen i alla fall, alltså ganska snart. Jag tror inte det här förvirringstillståndet var särskilt länge. Jag har Kanske en halvtimme. Mm. Sådär. Man har inte så bra tidsuppfattning förstås. Men Nej. jag skulle tro det. Någonting sånt. Mm. och någonstans i det där så ringde nog Arjan till barnmorskan som hon skulle komma och eh, kolla läget då och, men sen i alla fall någonstans i, i den här förvirringen så, så, så måste jag ju ha hittat det här som jag ju ville hur jag ville liksom ha det så att eh, jag vet att jag gick och satt mig vi hade ett matbord förstås och jag satte mig liksom på en stol vid bordet. På en vanlig köksstol satt jag. Liksom. Och så låg jag, hade jag armarna liksom på bordet. Mm. Och så låg jag med huvudet på armarna. Mm. Så. Och så satt jag. Och där satt jag. Tills hon föddes. Eh, förutom när barnmorskan kom. Och i mitt tycke störde mig mm. eh, väldigt. Och hon kom, jag tror att hon kom första gången vid 6,5-7 någonting. Mm. här för mig och då vet jag att hon kollade hur mycket jag var öppen jag kommer inte ihåg hur mycket det var inte särskilt mycket tror jag Nej. därför att jag kommer ihåg jätteväl att hon sa till mig ja ja så nej men jag åker igen, ni ringer om det är något för det här blir i alla fall inte förrän i eftermiddag kväll så. Mm. och då vet jag att det får genom huvudet på mig hopp, ja, då är inte jag här längre <laughs> för jag tänkte liksom 12. nej det funkar inte nej mm. Men sen i alla fall satt jag där och så som jag minns det och jag tror också att det verkligen var så det var att det var, det var inga pauser mellan verkarna, jag fick aldrig en verk och andas ut och en verk igen utan det var verk, jag skulle tro att det kanske har varit jag vet inte, alltså kanske en halv minut eller någonting emellan ja. därför att jag minns inte ens att det någonsin var någon break liksom. Nej. så det var ju Otroligt intensivt. Var ja, det Verkligen. Ja, det var det. Och, men, men det som var så underbart ändå tycker jag faktiskt i det hela, det var att det, det, gick, det gick att göra så som jag hade föreställt mig. Det ja. gick och jag kunde vara i det som hände i min kropp på något vis. Ja. Um, men det var, det var en extremt koncentration jag tror aldrig i mitt liv att jag har varit så superkoncentrerad in i mig själv, i mig själv liksom, som de där timmarna och alltså jag kommer seriöst ihåg att eh, det var för mycket att, att bara liksom lyfta på lillfingret mm. det gick inte därför då tappade, tappade jag koncentrationen utan det var bara fullständigt fokus liksom, inåt Ah. Och in i det här. Och när jag fick vara där i fred. Då kände jag att jag, jag, jag klarade det. Ah. Hela tiden. Alltså, det gjorde jätte, jätte ont, verkligen. Och det, jag, tyckte det var, jag tyckte att det var naturligtvis jobbigt. Men förstå det blev inte outhärdligt. Nej. Det gick och... Det var hanterbart. Det var hanterbart. Jag fick inte någon panik eller liksom... Förutom i början där, under den ja. där stunden. Utan det gick och jag ville inte att någon skulle röra mig. Absolut inte. Nej. Så att Arjen då, pappan, han, han satt så som jag minns det. Så satt han vid köksbordet liksom, på en stol. Så bara satt han där och fanns där. Liksom. Ja. Och det var precis det han skulle göra. Nej. Och jag har ofta tänkt det efteråt, liksom, när vi pratar om det, efteråt. Hoppas jag. Att det var så häftigt att han förstod det. Uh. Att, han, att han inte var där och skulle massera och röra. För att Det gick inte. Alltså det, mm. det, jag, var att, jag var tvungen att gå in i mig själv så fullständigt. Mm. Och gjorde det mm. också. Så det var det jag menade. Sen när barnen ska komma igen och ville kolla igen. så Då tappade jag ju fattningen. Därför då var jag tvungen att röra på mig och sådär. Och det tyckte, då tyckte jag det blev. I, Jätte, jätte, jätte jobbigt, liksom. Mm. Mm. När hon kom igen? Ja. När, jo, vilken tid tror du det var? Ja. Ehm, jag tror inte att hon kom igen förrän sen när hon föddes. Okej. Okay. Eh, jag, jag tror det. Jag tror att hon kom kanske vid åtta igen. För jag tror att Arjen ringde henne igen. På morgonen? På morgonen. Hon är alltså född, Tania är född. 6 minuter i nio. Åh barn. herregud, vilken mm. förlossning. Mm. Precis. Vänta, så barnmorskan kom, vad sa du, sex halv sju? Men kom sex halv sju först. Och trodde du att det skulle dröja till eftermiddagkvällen. Och då var du ju inte mycket öppen Nej, alls. det tror jag inte. Det kan inte ha varit det, jag minns inte riktigt. Nej. Men det kan ju inte ha varit eftersom hon sa så. Uh -huh. mm. Och så satt du där vid köksbordet? Så satt jag där. Helt? Ja. Helt koncentrerad? Helt fokuserad? Ja. Och sen tror ringde där igen. Han ringde ju någonstans där. Jag, han måste ha gjort det under tiden eller någonting. Ja. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men tror du, mm. förstod du att det gick fort? Nej, inte där, men sen så började jag ju eh, sen började jag ju känna att jag ville börja krysta. Det kommer jag ihåg för då tänkte jag att oj, nu händer det någonting. Ja. <laughs> eh, Var barnmorskan faktiskt. där då? Ja. Jag tror det. Mm. Jag, alltså det, var, det, det. Min förlossning när Tania föddes- det var, det var min. Uh -huh. Verkligen min. Eh, barnmorskan var för mig helt oviktig. Uh -huh. hon, hon, hon lite så här brutalt- uppfyllde egentligen inget, ingen roll. Om man säger så. Uh -huh. eh, hon var där och ordnade och grejade- och tog emot barnet naturligtvis och allt det där. Självklart behövdes hon behövdes ju där men förstår du hon, hon var liksom inget stöd för mig. Nej. Det spelade mig ingen roll om hon var där eller inte därför att jag var bara helt i mig själv. Ja. fullständigt. Jag måste ha blivit lite autistisk ett tag alltså, för att det det var <laughs> ja, nej det var verkligen det var verkligen så faktiskt. Och eh, ofta när jag har tänkt på det här efteråt just den där de där timmarna som jag satt där, det var ju inte så himla länge men det var kanske kanske tre timmar knappt mm. innan jag sen började krysta det liksom, gick också ganska snabbt mm. och, och det, det, det är ganska magiskt faktiskt, därför att jag har nog aldrig känt mig alltså på ett sätt så ensam mm. och inte på något negativt sätt egentligen utan bara att jag men att och jag vet att jag tänkte det ofta efter att jag fick Tanja att eh, jag tänker så här att den här känslan av den här ensamheten eller vad man ska säga när man föder barn. Det måste vara någonting liknande som när man dör. Och ta nu inte det här på fel sätt alltså, utan bara just det här att man är så i sig själv. Man är också så utlämnad åt sig själv därför att det är ingen som går göra det här åt dig. Du måste göra det här själv. Mm. Och, och då får man bara gå in där och hitta någon slags kraft som man faktiskt innan inte vet att man har mm. och det tycker jag är jätte, jättehäftigt faktiskt. Det, är nog det, det är nog den känslan från själva förlossningen som, som alltid har alltså som har suttit kvar mest liksom. den här känslan av att jäklar vad jag kan göra mm. faktiskt Väldigt häftigt. Mm. Mm. Ja. Jo, men sen i alla fall kom barnmåskan där. Och, och, och, och, och då. Jag tror att kristverken började ganska snabbt efter att hon kom, alltså. Mm. För mig det faktiskt. Um, och jag kommer ihåg hon började ju också. För den nämligen när jag började, när mina kristverker började. Då var det plötsligt, verkar, paus. Och verkar. Mm. Så då var jag plötsligt så här lite medveten om vad som hände runt omkring mig. Vilket jag hade ju varit helt omedveten om innan. Jaha, häftigt. Mm. Och då började hon ju greja och göra ordning i vardagsrummet. Och bre ut massa saker. Och jag tänkte, men herregud. Du, du vet, jag tror hon hade någon sån här plastskinkel eller något sånt där som var på golvet. Och satt upp den stolen. och ja, jag kommer ihåg ha. hon höll på väldigt mycket att liksom juksade det där. Aha. Så... Och där som sagt blev jag plötsligt lite kontaktbar igen. Ja. Det kändes väldigt skönt, kommer jag ihåg. Jag tyckte det var väldigt skönt när du övergick med till kristverkarna. För då det blev det på ett annat sätt liksom. Ja. Mm. Och vad hände sen då? Ja, sen fick jag sätta mig på den där stolen då. Och... Ja, vad hände sen? Alltså jag, jag tror ju också att det gick ganska snabbt. Mm. Jag tror inte att jag höll på så himla länge. Och krystade. Och, mm, jag försöker minnas om det var något sånt här. Att, att, att man inte fick krysta eller fick. Eller, jag, jag kommer liksom inte riktigt ihåg det. Mm. Jag skulle tro att det gick ganska smidigt egentligen. Jag kommer heller inte ihåg det som... Inte som är jobbigt. ja, naturligtvis. Mm. Men jag tyckte det var lättare liksom, att få ut henne än att sitta och ha verkarna. Mm. Mm. Just med henne, mm. faktiskt. Så att jag, jag tror att det är ganska smidigt. Mm. Så, nej, inte, det inte så att det är superlätt, naturligtvis. Herregud, det är det ju inte. Men nej, det var nog. Det gick ganska fort och... Jag tror att hon... Jag tror att hon ploppar ut liksom hela honom. I ett svep. Jag för mig det. Jag vet att med mitt andra barn så var det verkligen inte så. Men jag tror liksom att det var så här, tjoff. Det skulle vara typiskt Daniel på något Ja, mm. Ja, det är ju... <laughs> äh, ja... Det skulle passa henne att ha gjort en sån Eller hur? entré. Mm. Faktiskt är det så här att i och med att nu Tanja faktiskt fyller 20 år här i augusti så kan jag ju säga att hela förlossningen är otroligt mycket Tanja. Mm. Det är egentligen väldigt mycket som hon är. Ganska intensiv och liksom målmedveten så här, på. på. Och, och så var egentligen förlossningen. Ja, just det. Och det tycker jag är rätt så häftigt. Mm. Det, det kan man säga. Hur, kommer du ihåg hur det var liksom och, När du fick träffa Tanja? Eller när hon kom ut? det kommer jag höst ihåg. Um, för hon föddes ju... Ja, som jag sa, jag satt ju på den där stolen. Så att barnmorskan fångade ju upp henne helt enkelt. Ja. Uh -huh. De drötta i golvet. Tur var väl det. Eh, och så fick jag henne på en gång. Och jag var naken helt. Jag hade ingenting på mig. Så jag fick henne liksom... Verkligen ploff i armarna. Med allting. Liksom. Ingen så här torka av eller någonting. Och det var ju precis så jag ville ha det också. För jag ville inte att så många människor skulle hålla på att röra henne faktiskt. Så så fick jag henne. Och jag satt ju fortfarande på den där stolen. Och jag kommer ihåg lite den här, här känslan. Hur jag liksom klämde ihop benen. Och höll väldigt, väldigt ordentligt om henne. För jag var så rädd att hon skulle glida ur mina händer. För hon var ju alldeles hal. Och, ja du vet, lite blodig och, och allt det här. Liksom. Oh. Eh, så att jag, jag höll henne. Men jag, det jag kommer ihåg mest ändå det är den här känslan av liksom men du vet, där är det ju. så där mm. Äntligen. Så det, nästa, det var nästan som att jag menar, det är klart man känner ju sitt barn när man har varit gravid i nio månader. Men det, det blev väldigt påtagligt att ja just det, där mm. där är du på något vis och egentligen fullständigt överväldigande mm. just det här liksom att, att få sitt lilla barn där faktiskt det går ju inte det finns ju ingenting att, att jämföra liksom där faktiskt oh, ja. så fick jag ju hålla henne ganska länge och sen så jag kommer ihåg, de kommer lite kläder. Vi hade ju gjort i ordning kläderna, tyckte vi, som var uppvärmda, du vet. Mm. Vi hade gjort sådana små paket, just det. Små paket med ett med handduk. Jag tror vi hade dem i sån aluminiumfolie eller någonting. Och så låg de på elementen. Gud, det här hade jag glömt bort. Ett med handdukar och så ett med vad det nu var. Och så var det liksom förstår du, omgångar liksom i, i den ordningen vi tänkte att vi skulle behöva de här sakerna. Mm. Så. Och så var det ett paket med kläder då liksom. och så. Och allt var lite, lite, lite varmt. För det visste jag ju just det med hemmaförlossningarna. Att man, måste, att man måste vara noga med liksom att det är varmt. Så att de inte de blir så lätt kalla när de är nyfödda. Mm. Och att man inte ska exponera dem för länge. Helt nakna. Mm. Det kommer jag ju ihåg. Så det var snabbt på med yllemössan. Mm. Och no någonting runt. Liksom. Mm. Sådär ja ah, nej det var fullständigt magiskt faktiskt och efter där när hon var född Alltså jag var ju vad heter det euphorisk mm. fullständigt um, jag har nog aldrig jag har aldrig varit så high tror jag i mitt liv alltså. det, det var helt det var helt galet egentligen jag, var, jag, var, jag, har ald, jag tror aldrig mitt liv att jag har varit så lycklig som just där och ett bra tag faktiskt. Ja, hur länge höll det i sig? Euforin eller lyckan? <laughs> Både och. <laughs> ja. ja alltså den här otroliga upprymdheten och sådär det, det höll i sig bra länge och det höll ju faktiskt på att bli lite problem för jag kunde inte sova. För jag var ju så high, alltså, så jag fanns inte ens suck att jag kunde sova. Så till slut så var det ju lite så där oj ja, alltså då. Alltså då pratade vi om typ två dygn eller någonting. Mm, uh -huh. Så att jag var ju väldigt trött. Åh oh, herregud. Ja, men i alla fall eh, efter, där, sen, efter att Tanja var född och sådär så då eh, fick hon eh, gå till arjan då för att hon skulle eh, få ut... Eh, modekakan och, och allt det här och den kom ju ut men sen så så småningom äh, i mitt euforiska tillstånd så uppfattade jag att det var något som var fel ja. för att de var liksom lite stressade och, sådär. och då var det så att jag blödde nog tydligen ja. och det slutade inte de gjorde, jag vet inte hur många sådana där spruter, man får ju någon spruta och sticker den i låret liksom. jag, jag, jag tappar räkningen på hur många som jag fick och, och de knåda och ja, du vet, allt möjligt försökte de med och det hjälpte inte eh, sen så började de prata sjukhus då vaknade jag så här, va? va? vad sa ni nu liksom? Ja. För, för jag bryter mig ingenting i det där med blödningen och så jag var ju bara upptagna av jag, alltså ärligt talat, jag jag brydde mig ingenting. Det rörde mig inte i ryggen. Liksom. Jag hade ingen tanke på att det kanske kunde vara lite, lite dåligt för, för mig. Nej. eller vet, sådär. Ingen tanke på det. Eh, sen så sa hon, ah, vi, vi, vi ringer till din husläkare. Och då var det så här att vi hade en antroposofisk läkare. Naturligtvis på den tiden. Mm. Och eh, jag kommer ihåg barnmorskorna. Eh, det uppfattade jag ju i alla fall att de pratade lite så där ja ja. Vi kan väl ringa honom, men du vet, mm. lite sådär som att äh, det, det där är ju inget riktigt. Förstår du lite ja. den attityden? Mm. I alla fall så ringde de, han måste ju komma ganska snabbt. För han kom och det låter ju lite som ett äventyr, men han kom dit, han kollade läget, gav mig en spruta, det gick 10 minuter och sen köp så började limmoden dra ihop sig. Så det gick bra. Vad, vad gav han dig då, då Jag vet inte. Faktiskt. Nej. Jag vet inte, utan det var, det var ju något antroposofiskt, det är jag helt säker på. Mm. Därför de hade ju kört alla de här konventionella, mm. de var ju helt konventionella vanliga barnmorskor, mm. de här kvinnorna, eller hon, kvinnor. Ja, var det en eller flera med? Nej, det var, ja, det var två människor där. Det var en mm. barnmorskor, så var det en, det finns ju inbakat i det här systemet i Holland så får man en som är mer som en, en hjälpare mm. och som sen också stannar kvar när barnmorskorna åker ifall man behöver hjälp med, med amningen och sådana där saker liksom. så mm. de var två mm. barnmorskan äh, åkte ganska snart efteråt för hon åkte ju emellan massa förlossningar samtidigt i stan liksom. så, så hon for ju vidare så. alltså när, när blödningen var under kontroll då. Aha, mm. men i alla fall det var i, i sista sekunder och de var lite så sådär de ville egentligen skicka in mig på sjukhus och ville att jag skulle få blodtransfusion eh, eh, vilket jag ju absolut inte ville jag vill ju ingenting sånt där. Så att vi lyckades undvika att åka till sjukhus. Eller mm. ja, till sjukhuset. Så. Så det var lite så här. för dem tror jag det var lite jobbigt ett tag där. Mm. För mig var det inte det för jag uppfattade det aldrig som något farligt. Liksom. Jag mm. låg där med, med Tanja jag har halv låg på golvet väldigt obekvämt och hade henne liksom i mm. armarna och de höll på med allt möjligt. Mm. Men det gick ju bra. Mm. hur var det med amning var det liksom skulle det... man amma ja, ja, ja. för 20 år sedan ja, o, ja. i Holland ja. det skulle man och det, det ville jag ju också naturligtvis det ingår ju i hela mm. det här paketet så att säga ja. som jag ville ha det så var det jätteviktigt för mig att och amma och där hade jag ju också turen med min underbara syster som jag också hade fått jättemycket, väldigt bra råd av. Liksom. Mm. Bara en sån sak som att tänka på att det tar väldigt lång tid. Att, att, att få igång amningen så att den blir regelbunden och alltså någorlunda enkel mm. inom citattecken. Mm. Så, så att. Och jag kommer ihåg att jag var inställd på att ja det tar väl en tre månader och sen kanske det blir bra ungefär. Så, mm. så var jag nog ganska inställd på. Mm. Och det var ganska bra för det gick, det gick väldigt bra med amningen, det tycker jag. Det var inga större problem. Jag hade tillräckligt med mjölk och hon ville ju dricka. Hon ammar ju väldigt snabbt där efter att hon var född. Mm. Jag, tror, jag tror att jag, de fick rensa upp mig lite där först liksom, och så kom vi in i... Jag tror vi fick gå och lägga oss i sängen, Tanja och jag. Och då amma hon första gången. Mm. så Och eh, det kändes ju bara helt rätt liksom och, mm. och, och bra. Alltså det är ju klart att det var lite i början, man blir ju öm liksom. Och det tar ju lite tid att få upp lite tjockare hud eller vad man ska säga. Så att man liksom tål. Men ehm, jo men du, jag, jag hade nog ganska ont där ett tag, just ja. Ser. så var det nog faktiskt ja, jag måste tänka efter lite här för nu plötsligt så kommer jag ihåg att det var, no, det var jag hade ganska ömma bröstvårtor där ett tag och då var det någon som tyckte att jag skulle köpa sån här skydd och ha på mm. och det kommer jag ihåg att det var det på dålig sändska ondaste jag gjorde eh, någonsin för att eh, jag kommer att hålla på dem där och så skulle hon suga och då blev det blev någon sån här klämgrej liksom mm. alltså det var helt vedvärdigt vad hon inte gjorde. Så, så var det med det. Så hon fick helt enkelt fortsätta att dricka. Och sen gav det sig. Så var det. Men jag hade ganska ont ja, ett tag. Jag fick mm. nästan lite sår. Sådär. Inte helt, men snudd på liksom. Mm. Så var det ju. Men själva mjölken var liksom aldrig problem. Det fanns alltid... Allt mjölk. Tanja var ju en väldigt pigg bebis. Liksom. Hon ville dricka. och ja, hon, hon var väldigt alert. Så. Mm. Så det var inga ingen svårigheter att få henne att vilja liksom, dricka och så. Kommer du förresten ihåg vad Tanja vägde och hur lång hon var när hon föddes? Ja, hon vägde eh, lite under fyra kilo. Mm. Och var jag tror hon var 52 cm. lång. Ja, för mig. Mm. 51 eller 2. Ja. Som siggen. Mm. Så. Så. Ja, Hur var det? 3,9 mm. och, och, och, ja. och 52. Precis. Tror jag. Ja, jo, men hon var någonstans där. 3 och... 3850 kanske. Ja. Typ. Så hon var ju... Det är en ganska bra storlek på att barn tycker... <laughs> Hon var ju inte så vansinnigt bräcklig, du Nej. vet ju. Hon var liksom en ordentlig unge så mm. och, och ja, så det, det, var, det var bra. Mm. Var du liksom var du nöjd med förlossningen efteråt? Ja. Jag var faktiskt. det mm. Den blev alltså den blev den blev ganska mycket som jag hade hoppats på. Hur hittade du rätt i den där sinnesförvirringen? Var det du själv som bara... Mm, jag, jag, alltså jag minns inte det så himla bra faktiskt vad det var. Jag tror att jag... Alltså jag tror att det blev när jag, när jag reste mig ur som jag sa så, så bara... Alltså det bara smalt till om man säger så. Och så, sen drog det igång med en så otrolig kraft alltså. Uh -huh. och, och så då tappade jag allt. Men jag tror att jag... Det jag kommer ihåg ändå sådär vakt det är ju att jag ändå kunde börja tänka sen när jag hade kräkt färdigt och bara irrat runt liksom så, så tror jag att jag ändå hittade på något vis det här nej men okej nu är det här liksom. nu, nu mm. det är dags att ta fram de här korten ja. nu om du ska få något, ja jag tror säkert inte att jag tänkte så strukturerat. Absolut inte. Men, mm. men det var nog ändå liksom att jag fick fatt i situationen. Mm. Men jag tror att det var jag själv. Det mm. tror jag. Jag tror inte att det var Arjan eller så. som Inte var jag minns i alla fall. För jag tror att det, jag tror att det var ganska svårt för honom att, att, att förstå vad det var som hände liksom i mig. Mm. Så. Vilket jag idag kan ha förståelse för. Mm. Men... ja. Nej, det måste ha varit att jag fick fatten då i någon, någon tråd liksom i mig själv. Mm. som Som ledde till, jag just ja, så här hade jag ju faktiskt tänkt mig det här. Mm. Så. Men du var, ja. Men du var nöjd med förlossningen? i, i... Ja, alltså jag var faktiskt det. Jag, den var egentligen, som jag säger, den var väldigt, väldigt bra liksom. mm. Och sen också naturligtvis att det gick så fort. Mm. Jag, jag vet ju inte om jag hade klarat av att sitta på den här stolen liksom, om hon hade tagit 12 timmar. Men då hade den väl kanske inte varit riktigt lika intensiv heller. Va? Mm. Det är väl det att den, eftersom det gick, det gick ju så snabbt, Därför att det var så oerhört intensivt. Mm. Mm. Väldigt intensivt. Väldigt intensivt. Så att, om man säger, liksom, vi, vi var nu var där halv fem, fem någonstans när den verkligen drog igång. Liksom, så att jag menar, 6, 7, 8, 9. Ja, det är liksom 4-4,5 timmar till som den är född. Första barn. Då. Det är snabbt det. Det är ganska snabbt. Tur var väl det. <laughs> <laughs> ja. Vad bra. Ja. Jag förstår att det är också är annat. Jag tänker på det här med smärtlindring och vad det än må vara. Liksom. Om man har kämpat i dygn kanske mm. så har jag ytterst stor förståelse för att, att man vill ha någonting. Mm. så. Absolut. Mm. Men du har du något tips eller någonting så här, något allmänt råd att ge till någon som ska föda barn? Mm. Ja. Ja, jag tycker mitt mitt tips är ju är nog det här att uh, Att försöka att göra det på sitt eget sätt. Alltså att eh, man måste ju tänka lite innan hur man vill ha det, tror jag. Men att sen så gott det går liksom hålla fast för det på något vis i, i förlossningen. Och kanske mest, nej, egentligen, mest av allt så tycker jag egentligen alltså, tro på att kan det. Mm. För att vi kan. Kvinnor har fött barn i alla tider. Utan sugklockor och utan saker. De allra, allra flesta förlossningar går bra. Mm. Så att, jag faktiskt är nog det som är mitt tips. Verkligen tro på liksom, att, att man har den här kraften. Mm. För det har vi verkligen. Mm. Det gäller bara att, att vi får behålla den. Och, och där måste man kanske också stå på sig ganska mycket. Och framförallt tänker jag att man måste engagera... Om man har en pappa med sig. Därför att det är inte är säkert att man kan ta någon fight själv- när man är mitt i en förlossning. Mm. Så att pappan är väldigt införstådd med vad man vill och inte. Och liksom tar fighterna åt den. Oj, mm. ursäkta. Ja. ja, det blev Men. en liten smäll. Vi kan, vi kvinnor, vi kan föda barn. Mm. Och vi har en extremt otrolig kraft i oss för att kunna göra det. Och vi måste bara få göra det i fred. Mm. Väl rutet, jag på att säga. <laughs> ja, det här är ett, ett hjärte. Vad heter det? Eh, Någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Mm. Och någonting som jag tycker är väldigt sorgligt. När, ja. när kvinnor blir stulna på sin kraft. Ah. På något vis. Ja, jag kan tycka att det liksom problematiseras runt jordnödan och det liksom istället för att kanske vara ett naturligt förlopp så blir det någon slags sjukdomsförlopp ja, liksom. Ja, precis. där är det här med sjukhuset. Ja. Alltså som, det är ju det det symboliserar för mig. Sen, sen är det helt kul att föda på sjukhus. Ja. man just precis egentligen det du säger liksom. Ja. Och det är inte så lätt alltid just det här med till exempel bara ultraljuden Nu var det ganska lindrigt i Holland men jag har också varit med om det där folk har nästan alltså nästan blivit arg på mig. För att jag inte vill göra ultraljud. Mm. Det här lite grann. Men hur kan du göra så mot ditt barn? Mm. Ja, och, och jag känner att det är mitt barn. Det är min kropp. Och, och jag bestämmer. Så. Mm. så nej, man, man behöver stå på sig. Mm. Eller man behöver veta vad man vill. Mm. Ja. tro på, på sin egen kraft. Mm. Det var ett väldigt bra tips. Mm. Nu är jag faktiskt slut på frågor. Ja. Har du mm. något mer som, som du tänker att du vill säga? Jag tror inte det. Jag tror att det blev det mesta jag hade att berätta än så. Ja. Uh ja, -huh. uh, uh, nej. Det är bara det här liksom att. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Helt otroligt. Och att, att vi att kvinnor kan göra det här. Och, och att det är så. Uh. Ja. Det, det är ju absolut. Det, det, finns, det finns ingenting som är så häftigt som att föda barn. Uh. Det är ju jätteont och det är jättesvårt. Och det är helt alldeles underbart mm. faktiskt. Inte bara att få sitt barn vilket ju naturligtvis är grejen. Så här är det ju ja. förstås. Men det är också någonting med att faktiskt ha gjort det här, ha fött ett barn och ha liksom sett det verkligen att jäklar vad jag kan. Liksom. Mm. Det, är, det är också någonting väldigt speciellt. Mm. Eh, faktiskt. Väldigt speciell upplevelse. Det är väldigt, väldigt speciell upplevelse. Mm. Det är det och sen som sagt, det här att få det här lilla barnet i armarna det är ju det är också helt obeskrivligt. Mm. Det är det. Och det är en, jag, jag brukar faktiskt tänka att jag är ganska privilegierad som, som fick en sån alltså fin egentligen första förlossning. Därför det var det var ingenting som var fel. Nej. Faktiskt inte. Det, det, det blev väldigt bra. Liksom, och jag kände mig väldigt lycklig över det. Mm. Verkligen sen som sagt så har jag ett barn till och det var inte riktigt lika liksom, smidigt men, men jag har faktiskt känt mig otroligt glad för att ha fått, fått en sån bra förlust ja. mm. jag förstår det mm. Det var bra. Nu blev det nästan som en cliffhanger för nästa avsnitt. <laughs> det finns en förlossning till och då blev det inte riktigt lika smidigt. Nej, det var lite mer störningsmomenten. Ja. Mm. Precis. Det, bli, det blir förhoppningsvis ett till avsnitt. Ja, det får bli liksom fortsättning följer. Fortsättning följare. <laughs> ja, precis. Men då säger jag tack så jättemycket. Mm. För att du berättade mm. om hur det gick till när Tanja föddes. Mm. Tack själv. Det var väldigt roligt att få berätta faktiskt. Gå tillbaks lite i tid. Mm. Mm. Roligt. Jättekul. Tack.